وعايا وعايا بسم الله الرحمن الرحيم وعن أم المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. وعن أم المؤمنين جوية بإلتحارت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآلهم خاج من عندها بوقت حين صل الصبح وحين في مسجدها ثم جع بعد أن أضح وهي جارتة وفقال ما زيتها الحال التي فرقكت عليها قعد قعد ناميا بسم الله آل الرحمن الرحيم وان ام المؤمنين جويريه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها دا ذني خبرې چې د کنه دا د اتفاقياتو نه قضای اتفاقي شاپور شیخ رحم الله فرمایل وی جماعت کې ناستونه واقعي بیانوله د امي حبيبه رضی الله تعالی عنها د دینم رملا دي نوې دېکرا په سي استاد راځي چې را را ستلور لور په مې رملا یې نوشو سينم شو دا امو المؤمنین تکي مې اورید نو امي حبيبه امو المؤمنین په دا غي بیان وکاو نه یوازې راته وی جوړ نمیږي د نا غراب لښ وعن ام المؤمنين جويريه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اليا بوكرتن نبي الرسول زماد خوانه سار وخت يو وته حين صله الصبح قال النبي اسلام منذ کوه وهي په مسجد او دا به په مسجد يا په هغه مسجد خپل کیوا مسجد مسجد سو مسجدنا مراد چه دین هغه د موزای او یبی مسجدان او دا پو مسجد کې وزیدو مس کېوا زنانو زال لږه د موز مقر کړی غو تا په کو شو دا ویزه په هغه کې و او نبی رسولات والسلام چې دین را اوت ثم را جابن بعد ان ازحان دیو په څو رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ان اظهر فز داغه نا چې نبی اسلام په چاش کې داخله شوی او د کس لس لس نی وږي وهي دا ناس ته خوځو کی طرف ځیاتی خوځو کی طرف سی او ډیر فکر یې تکار کا الله نه چړې لیدل ولته بل استاد کی کوم سوي ډوړا ورو ارمه دا روده راولو موږ صدا نه کونډو چې کوم راځو هغه دي تاسو ته له منو ما یو څو وړي سکلي نو غيبي تفسیر کوله چې داوري څو وړي سکلي چل بهي مال ته چللی زنانو بیا دویل دي چې تاسو دلته کې په ډیر کې دا لگا کول دي دا ټي او دا خبرونه نه پاره خدایي راشي چې کوم دن اگر چې به سوګند را دوه جو سر به د خبرو نبی اورو ورو دا چې نو چې نوم دې کار کړی دي دې دې وایي نه کار خورال مریږي دا چې دې زنا نو پورې چې دې کې ديني تړپی دی دا کار او ديني دا پکې لګا نو دا وایي چې نه استو ما پاک خپل ځای باندې ذکر نکاو فقال النبي الرسول ما ذلتي الحال التي فرقتك عليها ففرح على تجسدت جيشم دوست خدای دې خو بغې باندې پیګر لقد توت نيشتي ويتو اغه حالت باندې په کوم حالت چې تاسو ته ا جودا شوم حالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك اربع كلمات ما د جودا نه په سورکرماتویللیصللا سما را درې کاره تي لا ځ نهته بما قلته موظلیوم لاواځانهته نه کچغه اوتللی شي د غې سره چې دا تاوي نوخام مخهغه واپې ن شي و کېوا شي صبحانان الله وب هممې عاده د خلکې ورځ نستې وځې نه تار شيی وې داد کلېماتې ته یاده ک ما ته الله وب عدد د خلقي ورې ځنفسې وازی نه تار شي وې دا د کلمات دا تا ټول ځکر کرد تر لسو بجوکل لږې خو زما د قمات درې زله چې دا چاوی سور کیممی دي نو دا بسستا د غې سرچتلللی شيغ به دې وایي وې وتن لهغو صبحان الله یاد د خلقي سبحان الله ریضانفسشي صبحبحان الله زینه ار شي صبحبحان الله ې دا أرض الزرا سبحان الله سبحان الله سبحانه ترمیدي الله او اللی مکې کی تقولي نه سکمات د تخې مچ غئ صبحان لا عاد د خلق صبحبحان ال عاد د خلق صبحان ال لا عاد الله در او صبحان لا ریضا نفصبحان ال لا ضا ننفسي صبحان لا ضا ننفسشي صبحان ال ذنتار شي صبحبحان لا نتار شيصبحبحان ل ذنتار شي صبحبحان لای میداد د قمات سبحان اللہی مدان کریماتی سبحان اللہی مدان کریماتی دیرہ مزا نہ کئی دنیبیر اسلام خبر بیسی اللہ خاندہ کئی داسی مزا داسی لطف داسی خون جسوائے منو زبردست پی پڑیه بھائی پڑھیه الله عنه النبي الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره معلوم اشوا معلوم اشوا مثالو ذکر کول واقع ذکر کول ثبت ਕਰਨل ما فر الذي يذكر ربه لا يذكره او معلوم اشوا چې محمد الرسول الله پلاف نشر مرتب در حفظه دو الذي دائم مسل دي او سرست مثال دي نو مثال دا چې ربي عارف مثال دا چې جنې ادي والمید دارت چی آدی دارت دا سے لک جندے دارت چی نہیں آدی دا دا دارت سے لکے چی مڑے سبحان اللہ سنکتہ دا پڑی کی والله دا پڑی کی واللہ و آلم بابا اختلا نکتہ وئی نکتہ دا دا چی جندے سکی کنا سنے ہوئی جندے سکی کنا عبادات کئی ذکر و آسکار کئی ندے جندے دے ندہ ځکه تشببی ورکلی شوي د ذاکر د جوندی سره او مړی تاله سرلی شي کوللی نه ځکه تشبي ورکه شوي دا د غیرې ذاکر د مړی سره د جد که نه نه چې جدی خو س کوي که نه مړی سرلی کولی که نه نو ذااکم ذکر کوي س نو د تشبی د جوندی سره ورک او چې ځکر نه نو دا مړی دی مړه د د تشببی د مری سره و پله په نوقطبانې پ نه شو لکه هغه سړی چېغرب یاد د دو مثال د جوندي دی او کم چې رب نه یاد د دو میثال د مړي دی د د میث د مړي دی ورواه مسلم فقال مصل البیت اللذی یذکر اللہ فی والبیت اللذی لا یذکر اللہ فی مصل الحی والمیت ما شا اللہ اتبار اگر لگو نی دا چې میت پا دریدلے چا دی نو کور خمر دیکھا نا خوچ دا الله کتاب کی پا کیوری کی زکر پا کیوری کی ان دے جن دے او کو کورې چې د الله ذکر نه کېږي نو مړه دی نو حقتن مړه دی بس ا نه وایه ه جلله او ان رارس الله سر الله وسلم کارله د ل یکو الله تعال الله تعال وي حديې قسی دی اه ان د زننی اور دی ووي ه شپور شو ډېر زما بند چې په ما باندې څنګه ګمان کوي نزد سره چې د نکما ملکم واننه ادا ذکرني نزد سره هم کر چې د ما ذکر کوي ما یادې په ان ذکرني په نفسی ذکرتو په نفسی کې د ما په یادې دي خپل ذات کې یادو ما وان ذکرني په ملائک او کدي یادې ما پیو جماعت کې ذکرتو په ملائک خير منم زيادون د پا جماعت کې څنګه د جماعت مغورې زقدر الله جماعت چې اعظم ملائکه جماعت او اعظم استاد ذکرتا اوو انسانانو جماعت ملائک غورا الیاذ دین جنانا ملائک غورا نو الله چې کوم التے یادول کینو او موږ ساده یادول نو غورا ترغیب شي ذکرتا ترغیب شي ذکرتا او معلومه داش ولا سبحان الله سبحان معلومه داش ولا ترغیبی بدست سرواکداریه کاری نه ده کمال حاصل اول د ملایکو په مجلس کې ذکر کېدل دا کمال دی نو د دې لپاره یو عمل کول چې هغه په خو مجلس مجلس کې یا چی او هغه ته دعا وکړي زکه خو مجلس کې یا چی هغه دعا وکړي په خو ته خبره ده خبره ولا ذکر الله اکبر وايا معنه په رسول الله صلی الله علیه وسلم طبقا المفردون قالوا مفردون مفردون قالو عمل مفردونونه یارهرسول الله کاالله عذا کیرون الله کكثيرره ذا ک راته او د مفردون تهولی وي والله عالم مفردون دا د تفرید دهلی د صورتتي ااخلا ته صورتې تجرید د تفرید وي ځکه دی کې خاالص الله خبره ده دد ته مفریددون ځکه وي چې الله یادئ ناری ندی نا که زنا ندی بھی عرص کون که الله یود اللہ خبری محصف سنشی کولی زکر دا مفردی می بھی اللہ تعالی زان لکی دون ورونہ زکوت مفردون وئی زکوت سوئی مفردون وئی انجال رضی اللہ عنہ قال سمیوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول افضل ذکر لا الہ الا اللہ بلکل بلکل شک پکی نشتی افضل ذکری لا الہ الا الله ولی لو تو روز مکه او اسمان ارس چي دي غد لا اله الا الله ذخرہ کول د پاره چي دنا پیدا دي ذين ال ذکر نشته قرآن ټول ريدي له چاپی راغ دي چي لا اله الا الله نو جو قران کریم ټول د زينه چاپی راغ دي احاديث زينه چاپی راغ دي انبیاء دک مهنت کړه دي او اللهم دک غواړي چي زما دا خبر خلکو تکاره چي لا اله الا الله ذين غرز ذکر نشته ده کار افضل ذکر لا اله الا الله اب افضل ذکر لا اله و تاسو ته ما ویلو لا اله الا الله د دا ټولو دا انبيیاء علیه الصلاة والسلام د کلمی جز اولنه جز دیم جز کې بدغم داغله د دا. آدم صفی الله ابراهیم خلیل الله موسی نجي الکریم الله او عیسی روح الله اسماعیل ذبیح الله او دې کې بدونه دا غله دې کې ټول داسې حروف ته ټکه نه لري نو معلوم او شوجي دا نظام د دا عظمت اسمان دا علم بالاله نه لري او دیم طرف که تکی والا حرف ہو صفی اللہ روح عیسی روح اللہ اشارہ دیتا جد آوئین روستوبل پیغمبر رات لو والا ہو محمد الرسول اللہ نمبر راغلین لا الہ الا اللہ ورسر محمدر لکہ دا نبی اسلام دا روستوبل پیغمبر جوڑی دو ورنشت ناغی کم داسی حروف رال چا تکی والا نبی لکا تکی والا قالي وانا عبد الله عبد الله ابن بسر رضي الله عنه رجل قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فخبرني بشيء يا رسول الله ان شرائع شرائع الاسلام قد كثرت علي الاسلام قرنه امام الرشيد الرشيدي فاخبرني بشيء اتشبث به خص علي کړه لکه دارا چا ډیر شیدینو ارې او یماوکا ارې او یماوکا قالا لا يزالو لسانو کا رتبن ذكر الله استادا جبدی امیشد اللہ پا ذکر بانے چیدن اغلان دئی انونو ازدت زخیم پا جی ملگر و گلر سے ملگر دی چید تو گوری آبا ذکر کی پا جید کول ملگر و گلر چید گوری آبا ذکر کی ذکر بکی فیشت پا خبار بای زمان دا ظهور پی سیولا تا شد تک تجربہ کرده بی تقریبا دغه یې و سره وخت ذکر وایي د خبر خبره ده کنه واه وعن جاب ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده ولستده النخله في الجنه چاته سبحان الله وبحمده اول اول غلش ده پرکجره فل جننه بجنات سبحان الله وبحمده اورثت له نخله في الجنه تلک سب نقطہ ورنگواللہ وارن. این اخبری نقطہی دیا تیموتنن لکفری دا دا دک جوری انا یادینو سیوولی نیا دی بلوال بلول دی بلول نیا دی بلوال نیا دی اصل کی سبحان اللہ و بحمده نو سبحان اللہ و بحمده دی که کمال دے ذکا به حمده کی صفات سبو او سب د سبوتو ته اشاره شوه او سبحان کی صفات سلبیو ته اشاره شوه د چدی کمال دی مداسی بدلو ور کول غواڑی چغم کمال او کمال په عمر اور د کجوری کې دی کمال په ان د څه کې دی عمدہ وجدا چې محمد رسول الله وکم اندا چغد انسان سره مشابه ده او صحابه غلشول معلومه شو چې استاد له امتحان امتحان د پردزیم امتحان هنه غستې دا ولا دلیل دی ابن عمر سے عمر سے ترستو ی ماته پتہ وجد کجورونه دا وی ولید نوی متا تاسو بشرا نا سویدو کشر د مشر خیال صادق الگانا و کدی ویل وډی راخبوا نبی رسول مت یاد کجورونه دا ساسی پیکشتی ولید کجورہ کی د بارنا اے د بارنا پانی او کتن بالکل خالی اور د انسان کوم د بارنا پانی د کتن خالی دا سره دشت کیستی فلګه کجورې دا ستې په ګټه را پوارکی په ګټه په ستړي دي په وراي چې تا ووري نو کټه نه خالي دا نه یې ګره به لګ لګي او دا دا د رويګم نه د دا ده او دا بار نه تشو پر بي په کټه لې یو فګه د مشابهت بلک څنګه چې انسان مستقيم نر دا مستقيمه دا نو ځکه محمد رسورله چې دا د اوې د کجرور پهشان دی چې لکه د کجوې او چ دا, دا فده من ده نو لہذا انسان لم فدهمن په کارې فده من کېدل په کار دی د کجرې اوونه فده من ده لکه نه توول ده نوسان په نهشته لکه نو انسان ل بل ماته ددي مااهر چرې کار کرد دی دی کجرو طمانحل لا را دی غوي چې دی کې چې کمم مذاکار دی او هغه راغستې کیږي د مؤنث سره یو ځای کوي کیږي د اغه د اغا کمچي اغا ماده دا ماده کی یو ځای کوي کیږي د اغي دا غوټي نا ګل نه داسي ووې زی لکه د انسان مني یده خپل کته دی ما خپل وې کړی دی اغا دا سی بالکل دلکه د انسان منله چې نګه بویي داسې بوی د غ نه چې د دا په شان د انسان د بسبیستا ویللي اوس پهېتهګوره الله پا پهېنا دغه پیدا کوي نو دا ذکر د کمال نودي بانې چې نال کېږي نو کمال والا اوونه چونه د کجوي دا, دا, دا پهکې نال کېږي که دا داله چې بغله غورې کي پیسې په خبرانې که نه پ نه شوول ووا اوس <tir> و اذن المسعود الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ابراهيم صلى الله عليه وسلم و اذا ابراهيم عليه السلام سر ملا وشما ليله القصيه بي باش باچي په ما باندې چنينو پاوې کې دا او کړې شو او سهلو شو فقال یا محمدو يا محمد صلى الله عليه وسلم اقر امتك من السلام تاسو اوري یا محمد نبی رسول الله تے یا ملائکہ اے نبیو اے نبیو او یا اغه چاویر دے چا اغا نبی صاحب جکہ موجودو کہ باندچو د احکامو د شری نه خبردار نو اغه وته ویلې نور بچی یا محمد دین منافقان وئی نبی صاحب زکو وتی په حضور کې یا محمد بن یا رسول الله وئی او په غیر د حضور کې نه یا محمد وی جائز دی نه رونو دا چې وګوري کنه دا وستا سدرسيوم دیم دکري دی پیرا چې دې چې چې حاضر ناظر د بیا ناروا دی که آکیده یې محبت د خیر دی بیا رسول الله دا وې دی شي دا تقسیل دی بیا ناروا تذویح السنن کې عبد القیم حقانی چې دکري ناروا دی دا شنوړو لمایید په دغه کتابونو کې دی ای کاپیده د مهم د ش سري موهم ده شرک شير ایحام ده پکی ناروا ده پاچه بلیت انده دا اغلا ده کنده کهوی که ده چلی شرک بویتی پیدا کیه ناروا ده ناروا ده ما خودتا حوالم در که توزیح السنان ای دا غی نیم دی موار دی که سیوی لی دا بلکه خطا ده دی که سیوی لی او تقیشه پا درسی ترمیزی کنی کری دی پا درسی ترمیزی کنی کری دی اگر ویوی موہم ده شرک پی موہم ده شرک دا واجہ ویلہ اصل کی دارت تقیشه ابن را خورا نکل ده دا اگر ناروالی دی ترمیزی کنی ما پا کلا اگر حوالی راو باسلی لگ قریه بایی اقرئ امتكم بالسلام واخبرم ان الجنه خبرو درګه چې جناچره طيبه تربا طيبه تربا خبره لري رمضان د عذبت الماء څوب وروه انه ان نقيع عام او دا داګره وان غراسه د دین نال کول چې دی بوټي کارل پرې کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله یو والحمد لله ولا الا الله والله اکبر که ما کمه ک نور سني نن خوته کې نه کوم ځکو نه جران نه ورو خپل به څو تاکینې چې ذکر را سره یو وروزه کی کړه دا ما د تعلیم په شکل ذکر په دې برخه خلک ځان ن أبي ي دادارجل عن صفارسول لا يس الله عليهكمم بخ عملكم كا تاسونا خبره دهكمم په بهترین دا من مستصبحان سكا عند ملييككمم ير فده من پن د ملكيك تاسو عند د لييك مضوع عرف حفي دراجاجكم و خيرلهكم من, من ان ف دذا چې تاسوونه غوردي ان فغ د ذابو د قالوا بلا قال ذكر الله تعالى ولي فاذكروا الذين امر جلقتم اذا لقيتم فيئا فذكروا الله وكثروا الله عليكم الذين امر جلقتم الذين اذا لقيتم فيئا فذكروا الله وكثروا الله عليكم راكتبني ديني ابي وقاسم رجل عن انه مع الله الله دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امه وبين يديها نوي ان حس دخل مع رسول الله إذ ذاكر شرد النبي الاسلام صلى الله عليه نوند غيمه قد او حصل يا كانوا تسبح به طاربات سبحان الله في فقالا اخبرك ما عليك من هذا وقورو کې ما هوا ایسرو الیک من هاذا او افضل تعال خبر درکب بايز رچ دینه د باندې اسانی ال دین غری فقاله وی او سبحان الله عدما خلقت السماء سبحان الله عدما خرجت في الارض سبحان الله عدما بين ذلك سبحان الله عدما هو خالق والله اكبر مثل ذلك سبحان الله والحمد لله مثل ذا اجمال دې لا اله ولا اله الا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله مثل ذلك په ذکر کې اجمال څنګه خسته دي سگهي سبحان الله الذي ما خلق في السماء سبحان الله الذي ما خلق في الأرض سبحان الله الذي ما بين ذلك سبحان الله الذي ما هو خالق والله اكبر من ذلك والحمد لله من ذلك ولا اله الا الله من ذلك ولا حول ولا قوه من ذلك من <مس Festival> ذلك 108 الحمد لله الله اكبر عدد ما خلق في السماء الله اكبر سبحان الله عدد ما خلق في الأرض الله اكبر عدد ما بين ذلك الله اكبر عدد ما هو خالق د چې په الحمد لله کې دافي وای دا بش لسته دالک بش دالک دالک اجمال شپه کې لګ ها وان ابي مسرج جل وعنه دا وی د تصبو دلل دل سوې به د تصبو دلل او هغه سره چې کومه الصبحه تحقما وتاريخه او كتاب لغه الصبحه تحقما وتاريخه بری كلام کوي دغه دغه ای دغه وای ها وان ابي مسرج جل وعنه قال قال <سؤال> رسول الله صلى <سؤال> <سؤال الناحس> فهر واحد ابي مصارع جل عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ادلك على كنزه قال خبر په یو خداني باندې د خزانو د چانا د جنت نه فقلت بلا يا رسول الله قال لا حول ولا قوه الا بالله ويا ذكر الله وتعالى ستره مردن باب ذکر, ذکر اللہ تعالی قائمًا وقائدًا ومستجعًا ومحدثًا وجنوبًا وحائدًا اِلَّا الْقُرْآنَ فَلَا يَحِلُّ لِجُنُوبٍ وَلَا حَائِدٍ احناب دیل ام جائز ہوئی خوش پنید ذکری نا چپنید دخیران دیوئی چو قرآن بنوئی خوش پنید ذکری میں نوئی لگ احناب کوئی چپنید ذکری نا قرآن دیوئی لشی وائے اللہ تعالیٰ اینکی خلق السماوات الليل رو رو و آدھے و اختلاف اللہ و انہائی لآیات اللہ علیہ و انہائی لئے اگر رسول اللہ بیاد و نور دی پیدا کیاوئے بلکل کتاب چی ملائے گیردی کتاب چی مستقل دی بجیر کبنو تیراوالی افتر زان جنزیزی کروکی تیرا خادر افتر یادی افتر یادی گی لگا اللہ دینی رسول اللہ قیاد و انفعوض و وان عايز ترجع له قال صلى الله عليه وسلم صلى صل الله, عن صل الله عليه وسلم قال على كل احياء اروخ بيديك القول وكجنب ونم الله ذكر بقولك ويسك الله لك في كل احياني ويحفظ عليك اذاس رضي الله عنهم ان النبي الله عليه وسلم قال قالا أحد كل إذا لو أن أحدكم كيف ت قال بسم الله الله ماجنب ن الشطانه جنب الشطان مارا زغنا قو ولد الن د مسك بشيري شو لم يزرهه ضرتنض لم يزّه لم يزرهه ووشنا لم يزره لم يزر لم يزره لم يزره ي لم ييم لم يخي لم ييمده لم ييمض لم ييمده اَمُدَّ مُدّ مُدُّ أَمْدُدُ مُدّ تینځ په کې کوم ځنا له وقفه کار وکړه وقفه کار وکړه وقفه څه په کې شته ها؟ وای نه شي کې او ولي وقبل جماعة عدم وجوده هو الجماعة بلا يوكو رجي ده ها بس يمكن زمان نمي مود ده غيره يقنا بده يقنا دا دې 빈ځ دی چې دې دل‌آبان دا کهشته دا دې زرادي زنجاني د شعوري کنه دا پوکی مشته دی وقفه مشته دی لکه تاسو ورته دا بڅرلښتې بالکل بې وقفه شته دا چې کوليره جو سواه وبینځ دې پنځه پیر پنځه وړه زور لري لکه هم اكن پنځین پنځه څنګه زګړو تیز لالي ان کنه هم یادې خدا صاحب دا د کسې درخی څنګه دا یو سری هغه قتلې شو چې قتل دی شو واجه سرته څ چلوکم و بس دغه چلوکه چې څوک دل را ځي کو کا سر را که پولیس را ديیس و ووا چې ت پ تیم پ پبل د کاه وایي بل س ب نه ووا د په چې څوخوا راته به تیم پنج تیم پ دا ش کار د شه بهله و که نه هغه یا راز دې څه څه کوي چې راځو لږې دغه توار شمې دېل ته تاسو ته د لړې ته تاسو سره دې دې دې دې دې او دې تین باندې خو هر ځار چې سره تین باندې غواړم غنډین باندې غواړم نو خو دې دې ما ګپ چې دې ما او درې تین باندې دغه څه لګاو پنځه دې کاند دې دی ص نو سر چې دبل لکه نور داغ نه بیاي وا الله ما جنب ن شطانه یا الله شطان نه پرډه کي جن شطان م که نه جنب نه شطانه مونږ د شطان بره ک یو شطان دامون له چې کوم تو سره كانو هغ لري ولو که نه كان داقولو انند نامقا ما قولو هو انند نام ه وقاي او دکیگی سب ہوئی چو دکیگی دا اوائل اعتراشی نبی اسلام چی کلب اسطحی طرح دی خالا بسمی که اللهم الله و اموتو و ایده استقضا قالا الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا و ایلی نشور معلوم شوا چه دا خوب چه دینا دا موت تی خوب سے چه دینا خوب سے موت تینا نو دا موت دا خوب مشابه د چه سره؟ دا موت سره خوب مشابه شده چه سره؟ په په خوپه کې ورته نه اوري نیوینې د دل بیا د مرګ نه پښېږي نه اوري د دل کې نه دا ستنه ته ولا کېږي تاسو